Fredagsfrallan presenteras i samarbete med oss på Hemköp i Tranås. Välkommen in! Oh, oh, oh, oh. Fredagsfrallan, morgon till talkshow med Jan Holm. i FN. Ja, god morgon. Fredag igen och dags att ta oss an både livet, helgen och inte minst dagens fröstelser. Välkomna. Det här är Fredags Rallam. Mm. -pate du lyssnar på fredagsbrallan. Gör det, gör det. God morgon, Zomenbygd och god morgon, världen. Du lyssnar, som sagt, på fredagsbrallan. Live härifrån studion i Tranås. Rubriken idag är Frästelser och annat. <laughs> ja, vi ska prata om varför 26 september faktiskt kallas för Jansonsdagen. Ja, vi ska stacka lite mat jag, och, och lite historia och, och lite vardagsfrästelser. Men också de största frästelserna i vår tid. Och på slutet tar vi också en titt på världspolitiken och Donald Trumps senaste tal i FN. det ord för ord. Häng med, nu kör vi. Va? Det är dags att starta upp det hela. Vi hör en din freitagsbransch. Du lyssnar på fredagsgalan. Start me up med Still Going Strong Rolling Stones. Ja, man får ju vara imponerad av allihopa, men kanske mest Mick Jagger som är. Ja, han är ju mer atletisk än Någon någonsin har varit egentligen. Hörde, jag tänker vi börja med att gratta dagens Så har vi liksom... Stökat över det eller jag stökat över vet jag inte men vi, vi, vi grättar dem helt enkelt. Idag är det den 26 september och det är Enar och Einar som har namns där. Jag försöker tänka efter om jag känner någon Enar eller Einar men jag kan nog faktiskt inte. Det är alltid farligt det där, ja men det kanske någon jag vet. Ja, det är i alla fall två namn som känns väldigt stadiga och så där lite gammeldags som två fötter på jorden på något sätt så så vi, sätter, vi säger grattis till alla enar och enar där ute. Ja men kanske blir det en fralla eller rent av en Janssons frästelse på lunchen idag till er som firande. Janssons frästelse tänker du? ja, vi återkommer med det. Men först lite Cornelius. Eftersom du är inne med minoriteter för närvarande så tänkte vi ha med något skönbart om dylika också. Och vi har valt Det David, låt snart bli böden syxa våt Ingenting att göra åt Ta fan Till <skratt> Till talkshow ja, med Jan Holmbom i FN. Alla dessa rattar alla dessa reglage. Så här är det när man sänder live och så stänger man ner någonting. Man sätter på, så får man skylla sig själv. Blir lite tyst i mellanåt så här. Tystnad är inte att förakta. Det finns de som säger att det vackraste med musik det är själva pauseringarna i musiken. Tveksamt om det gäller just för radio. Jag vet inte, tystnaden kan vara oerhört plågsam. Men någonting som är desto godare, det är väl ändå Janssons frestelse. Vikningsmatens kung, eller vad ska man säga, mästar mat för den som vill bjuda på vickning. Janssons frestelse Och idag är det Janssondagen. Ja visst, och det, vi firar den. Och det är en klassiker på, ja, inte minst på svenska julbord. Och även på påskbufféer. En krämig gratäng med, ja, med potatis. Vinterpotatis ska det vara egentligen. För att det ska vara riktigt, riktigt gott. eller hur? Lök, ansjovis och grädde ingen svammelgrädde utan riktig vispagrädde och ströbröd. Men man undrar ju varför heter den just då Janssons frästelse? Ja, en version säger att namnet kommer från stumfilmsstjärnan Per Jansson som var känd för att gilla den här rätten redan på 1920-talet. En annan teori att det var en präst vid namn Jansson som inte kunde motstå den. Oavsett vilket så har det blivit ett begrepp. Alltså alla har nog en åsikt om Jansson. För mycket lök. För lite anchovies. Eller den eviga frågan. Ska man ha anchovies eller ska man gud gudförbjuda använda sardeller? Ja, ah, själv tycker jag att Jansson, det ska liksom smaka ähm, det ska smaka frästelse inget annat än just Frästelse. Oh, sakta gå hem genom staden. Sakta gå hem genom staden. Du mm. lyder till fredens hovkyll. Du lyssnar på fredens frållan. Ja det gör det väl och det var väl självaste Lindemann som hade en berättelse också. Så kom det en liten gubbe gående där han öppnade ungsluckan och i potatisen och så sträckte han, lyfte han på hatten och sträckte fram handen och sa Jansson? Jag för mig att det var så. Ja, ja Janssons frästelse. Det vill jag alltid ha. Och så vill jag You listen to the Friday brunch. What? Du lyssnar på tredagsprallan. Ja, det, det Morgontid i Radiotalkshow här på Hitsa 97.8. som en byggd med mig, Janne Holmbåm i studion i Tranos. Jag vet inte vad det är med den där låten. Jag vill ha dig med varje den är Hur gammal som... Skogen egentligen, men den, jag talar, den talar alltid till mig. Jag tycker hon är fantastisk. Alltså, där är hon som bäst och hon är ju jävligt bra hela tiden. Men där är hon, jag vet inte vad det är, det är lite larvigt kanske. Jag vet inte. Jag tycker hemskt mycket om den. Jag spelar Har någon de spelat den? Det är kanske är en av de låtar som jag under alla år här har spelat. Flest eller kanske flest gånger. Ja. Ja, nej, men det är väl någon som är förvånad att, att jag inte spelar lalre då. Men det blev jag Dahlgren. Jag ber om ursäkt för det. Hörrni, vi håller på att prata om frästelser, frästan. Och, och det handlar ju inte bara om Jansson och gräddiga gratänger och, och sånt. Utan, utan eh, ordet frästelse i sig har ju en lång historia. I Bibeln så betyder det ju självklart något negativt. Någon som leder bort från den rätta vägen. Som till exempel när Jesus frästas i öknen. Men längre fram i historien då, då blev det mer kopplat till njutning, alltså mat och, och drycker och inte minst nöjen. Ja. Idag pratar vi om frestelser på ganska många olika sätt. Jag menar, en chokladbit där på hyllan vid utgångskassan på Ica. Ja, det kan väl vara frestande. Eller den där mobilen som hela tiden pockar på uppmärksamhet. Eller Gud förbjuder, nätshoppingen som lockar med bara idag eller nu är det bara fem timmar och 37 minuter kvar. Ja, Frästelserna i sig kanske har ändrat form men de finns där hela tiden. Frågan är inte bara om vi möter dem eller när vi möter dem och hur vi möter dem utan snarare hur vi hanterar våra frästelser. Vad säger vi? Ersk out, touch faith. Ersk out, touch faith. Ersk och ta tillfångat. Ersk Ja det gör det och vi pratar lite frästelser men vad är de stora frästelserna nu då i, i vår tid egentligen? Ja har du funderat på det? Vad är du sådär riktigt frästad av eller vad blir du frästad av? Eller vill du bli frästad Och är det, är det bra att bli frästad eller, eller ska vi fräst off eller vad, vad är det frågan om egentligen? Man kan väl ändå säga att vi lever verkligen i frästelsers samhälle, eller hur? Det är frästelser överallt. Sociala medier lockar oss med att jämföra oss med andra, bara det är ju hemskt. Och reklamen fräster oss att konsumera sannoliken mer än vad vi behöver. Och makten frästar politiker och företagsledare att både tänja på regler och moral känns det ju som också. En frästelse kan väl vara oskyldig i sig men när frästelsen i sig blir ett system då blir det någonting helt annat. Det, det känns fläckvis som att det är där vi befinner oss just idag. Välkommen till vardag. Vi pratar ju om frästelser idag. Och jag tänker vardagsbetraktelsen den här veckan. Den, den kan vi väl också koppla till frästelser. Den där frästelsen att tänja på sanningen. Och då finns det ju bara en person som man kan sätta överst på den pedestalen. Och det är Donald Trump, USAs. Ja, det känns så märkt så här: USAs president. Världsklownen. Världsbuffun. Han höll ju tal i FN, Donald Trump, och som så många gånger så var det fullt av överdrifter och rena, rama lögner. Tänker, där sitter generalförsamlingen och tuggar i sig först en utskällning. Och sen en massa hittepå på på det. Alltså man blir mer eller mindre mörkrad. Låt oss bara titta på några av de här punkterna. Han påstod till exempel att han avslutat sju omöjliga krig på sju månader. Men faktagranskare visar att flera av de här konflikterna fortfarande pågår. Eller inte ens var fullskaliga krig. Och hans roll för övrigt var högst begränsad om man överhuvudtaget hade någon roll. Han klagade också på att FN skulle ha gett honom en trasig rulltrappa och en trasig teleprompter och antydde sabotage. Men FN har svarat att rulltrappan stoppades på grund av säkerhetsmekanism utlöst när en filmare gick baklänges. Ja, för att han inte skulle slå ihjäl sig helt enkelt. Och teleprompten då, ja, den trasiga teleprompten. Den drivs av Vita Huset och inte FN. För den som finns på FN, den fungerade som den skulle. Men Vita Huset skulle ju prompt, för han är prompt, ha sin egen teleprompter. Trump hyllade också El Salvador för att ha fängsla för att fängsla deporterade kriminella. Men granskning visar att 90% av de från Venezuela som deporterats inte hade någon som helst kriminellt register i USA. Han påstår dessutom att Europa fortfarande köper lika mycket rysk energi som förr. Men EUs import av olja och gas från Ryssland har minskats rejält efter sanktionerna. Och till sist när han avfärdar klimatförändringar som världens största bluff då vänder han ryggen åt decennier av forskning och en samlad vetenskaplig konsensus Det här är också en sorts frästelse Frästelsen av att ljuga, att förvränga att spela på känslor istället för fakta Och det är jävligt farligt För när lögnen blir normal då försvinner gränsen mellan sant och falskt. Och utan gränser Vad har vi då kvar att hålla oss i? Ja, tiderna är verkligen på väg att förändras. gather people wherever you roam And admit that the around you have grown Accept it that soon you'll Nu <fri> lyssnar på Fredagsfrallan. Ja, det gör det. Fredagsfrallan på Hits FM 97,8. Zoom en bygg med mig, Janne Holmbom här. Och fredagsmorgon i radiostudion. ge från världspolitik till vardagen. Tillbaka till vardagen och tillbaka till de där vardagliga frästelserna. För han handen på hjärtat, för de flesta som vi brottas med av oss allihopa. Det är nog de där vardagsfrästelserna. Kanske lite mer än just stormaktsretorik. Även fast man kan bli jävligt förbannad och rädd och, och irriterad. och Galen på att galenskapen är den som råder. Men skolan på jobb till exempel. Hur många gånger har jag inte gått förbi den? Jag var på utbildning igår hela dagen. Sitt, satt i en, i, i en skolsal eller en utbildningssal. Och tack gode Gud för att de hade den där godisskålen. För jag var tvungen att liksom, det kröp i kroppen. Jag är inte van att sitta still sådär en hel dag. Om man då hade de någon, någon godis som man kunde sitta suga på där. Och man prasslade lite med pappret och så tog man en till och så tog man en till och så tog man en till. Och när det var lunch då var man ganska mätt faktiskt. Ja det var verkligen, jag föll för alla frästelser för att överleva. Och så kanske jag, eller den där serien om man har sett att avsnitt för mycket av Ja, nu har det kommit en ny version av Slow Horses den måste man ju kolla på också herregud eller på morgonen när man tycker precis man har släckt för kvällen och, och slutit ögonen då ringer den, den där alarmklockan eller klockradion eller telefonen eller vad det är för någonting och i mörkret höstmörkret famlar man efter snusknappen och tänker, eh äh, vad då? Några minuter till är jag väl värd? Och det är ju de där små frestelserna som kanske rent av gör livet ut härligt. Jag menar, alla har vi väl våra svagheter? Och jag tänker, det är faktiskt helt okej. Okay. Del du lyssnar på Fredagspralla. Ja, det gör det. Och det är bara dags att runda av, ni, gott folk. Hoppas ni har haft ett trevligt en timme fått lite musik. och Kanske en annan tanke att fundera på också. Jag vet ju inte, vi har pratat om Janssons frästelse. Och så har vi pratat om frästelse i vardagen, i historiken och inte minst i politiken. Eh, kanske handlar det inte om att motstå alla frestelser utan att välja de frestelser som man, som man själv vill eh, utsätta sig för med lite omsorg. Ja så kan det vara. Jag hoppas att ni får en skön helg imorgon så kan jag själv sätta mig vid skolbänken igen. En hel lördag, men på kvällen så ska vi ut och spela lite rock roll i Linköping. Det ser vi fram emot, verkligen. Och jag vet inte vad som blir guldkorn för dig i, i uh, helgen. Ja, det kanske blir lite frästelse. vet jag, en extra lång frukost, en, en härlig eh, extra lång eh, promenad. Eller varför kanske inte, om jag får komma med ett litet tips, kanske bjuda på lite Janssons frästelse. På middagsbordet. Ja, med kanske en alkoholfri öl eller en öl med alkohol i. Och en stänkare om man känner för det. Ja, oavsett vilket. Oavsett vad ni väljer. Tack för att ni lyssnar. Har det riktigt bra. Så hörs vi snart igen. Sköt om er. Hej! Jansson, redan friskar morgonvinden, sista natten rullat undan, och Konstantin ska sjung hej och hej-oh-ho <skratt> <skratt> oh, oh, oh, oh. oh. <skratt> morgon till talkshow med Jan Holmbo i FN